ונעלם ממנו והוא ידע ואשם. או נפש כתשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה. והיה חיה שם לאחת מאלה והתבדה אשר חטא עליה. והביא את אשמו לה' על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כסבה או שעירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. ואם לא תגיע ידו די ש, והביא את אשמו אשר חטא, שתי תורים או שני בני יונה על אדוני, אחד לחטאת ואחד לעולה. והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח חטאת הוא. ואם השני יעשה עולה כם משפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, אשר חטא ונסלח לו. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני והביא את קורבנו אשר חטא, עשירית האיפה סולת לחטאת לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אסכרתה, והקטיר המזבחה על אישי אדוני, חטאת היא. וכיפר עליו הכהן על חטאתו, אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן גם מנחה.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 והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבידה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילח אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לה' ה' איל תמים מן הצאן, בערכך לאשם אל הכהן.